The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Psst, poffilon. Psst, poffilon. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the lamb began to play and the stars were shining bright, now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning. Sunbeams through the small flue, good morning. Good morning to you and you. And Good morning from the BN Louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you like just as zippy if we wasn't Mississippi when we left movie shows the future wasn't bright but came the dawn showed those horn and I do want to say good night say good morning good morning the rainbow was shining through. through good morning good morning bonjour bonjour buenas Jorn Sa mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit në Vallet e Klavefem në 104. Edhe në Klavefem. Faleminderit. Tash gjithmonë olta jemi hedhë të komandaren e Klavefem.al. Ëh, për pak sa ta hapim televizorin. Po, e drejtë. Edhe një dy javë. Mos harro ta fiksosh. Asnjë. Mhm, mëmjesë juve. Mëmjesë. Si jeni? Ëh, mirë, mirë, ju kesh. Tum ngjëset e fresta të bën zgjojsh më mirë. Shikoj, ka qenë, uh, le të themi, jaltë, ngjëset e bukura. Ja zgjojmë. Ani këto i quaj ngjëset e bukura. Jo ato me shi, ato me trafik. A dish çfarë bëra sot? Ehm, um, erdhëm <coughs> këmb. E e sigurisht, ta sigurisht. Ka koqe si çdo ditë tjetër. Un vim këmb, por uh, isha duke duke shijuar, me thënë drejtën, këtë mëngjesin, e ditës së sotme. Dhe ndërsa vija për këtu. Hm. Mm. Këtë telefoni ka filluar bërë një që do më thënë që Kur i futë kufjet, sugjeron që të luaj muzik nga gjërra që unë kam në... Në iPhone Në iPhone, po në iTunes do më thënë që i transporton atje Dhe me thënë drejtë, në përshkak se nuk është shumë i mavë Dhe kjo është një keqe Dho... E 16 geekshave um, Nuk... nuk fusë do të, të gjithë muziken që kam Që është shumë asaj futë pa fundë Shqe që dhja apardhja u deshqe të gjithja ca gjera dhe ca i hoqa Hoqa shumë Ka mbajdur ca nga 21 Pilots kisha dhe UK Top 40 uh, Këngët e, e 22 korrikot Kam përstipjen Lista dhëmendën Nëmanën në parë mm. po. po janë një qitë këngat i se nesan Dhe Bahun E kisha vën a nëndi kisha klikuar për po Që mund të mbaja Se kam një album e ca kënga Bahu Dhe sot më, më vjen M, domethën m, më... të vjen bahu. Vjen bahu. Apo, oh. në mëngjes. Ishte sugjerimin që erdhi të i thash, i thash play. Që she jemi në një mëngjes ku Tirana është pothuajse pa makina. Rrugë dia ndlar tani në mëngjes. Njerëz ka pak, dyqanet akoma shumë janë mbyllur. Kthehemi në 16 gusht. Ço thet sot abeja. Mhm. Mm mhm. Mm uh, e të tjerë të tjerë dhe do ta dëgjosh se sa oh. ja, mëra. Po. Jo, jam unduketur. E duhet të djuar këtë. Është si as pak keç me thënë drejtën. Absolutisht. Se ishte një allegro, do të thën. Tsujë nuk e di. Po jaimi ishte ishte ishte e bukur, domethënë ishte këndshëm, fantastike. Sotëm nxjerr nga një pyll i madh me spielli duke erë. Po, wow. shokë. Ishin disa goca me fustane të mdhaja uh -huh. kështu dhe o mbrella. Uh -huh. Edhe kapele. Vjenin ishte komplet. Kërë erë dha Bukur, bukur pëske qenë oh. Mgjesi pa harrueshëm I pa harrueshëm këj mgjesi 16 uh, Qofsi Gushti Për mi është presoj Për mi pra, për mi Se do thonë më thaj që E paralemrua në radio Ishte një dit e bukur 16 gushti 2016 E martë Sot është 16, 8, 16, po? Mhm Kënë shëm Se kalua dje? Unë kam që ndërën orën 9 e 34 minuta të kë mekaniku U, te, këndisim me <gjë> Këtë qëfar, e? Mëndishove 9 e 34, 9 e 34 Po jo, nuk ishe gjithi dhe ndy Bajta qoba, e lash Edhe më than, hajde mere, se është përtu e se gati është gati Orë e ishte 6 e 34 në ishte, ishte vërtet gati bëse Ishte gati pa tre orë Ah <sighs> Se doli një çtjetër pastaj. Dorin, oj, oh, mos mos filloj me këto tash. Mos ndalim gjëra. No, mos fillojmë. S'keçi bën. O, po si përfundim? Si përfundim er, si u u shetsua fisi, donin të vdin momentin, kujtuan se kisha ikur nga shtëpia, e ke bën. Normalator. E, jo i thash, jo, nuk kam ikur nga shtëpia. Thjesht më pres. Do <tëm. tëm> të them. Ne do vë sërish. Ekso. Ç'të them po? Ah, skandal. Skandal. Ehm, um, nëse takzosh një herë, uroj të zjasi vosh. pak më shumë këtë. Faleminderit. Po, po, ne shpresojmë. Ishte çfarë, çfarë një gomë për shkak të u shkak të rrugëve të kësaj. Do të thënë drejtën ka me ecur nëpër shuh off-road. Edhe e kam për. Kështu që ishte çfarë një gomë, jo gomë makine, ishte çfarë një një tub gome. Ah, një tub gome. Një tub gome. Ema mirë. Sa e mirë. Të jua që kaloj. Ai, neyse. Pasaj shë e prishur në fund fare, këtubi gomës shë e vendosur i ri. Por kër i shë e vendosur i ri, shë e mbështetur kundër një helike, që shë atje, që gjiron, pa dashje. Edhe kishë ndaluar helikën, se shë të tubi është i trash dhe i rëndë. Shë që, ndërsa e kishën mëntuar tubin, kishën prekur e, helikën, kujeme, kujeme. në mënyrë të tilë helika nuk lë viste. Dhe, kër undez makina, kjo helik e ndaluar nga tubi, bërë i që digit, a i motori vog Që e rrëtullon e ligën Aha, Që që kur pa se tu bi ishte mbështetur në basë e ligës e duhe e thjeshtë spostuar pak Po? Pa? Motorje e ligës ishte tjekur oh, Dhe më tonë u bëdhe një motorje e ligës U, pa, e, e, hmm. u oh. desh gjënde një tjetër Orë ata nishte shtate e darkës e ku tonë Po ku ta i gjeje, në atë orë Që që u regullua, u regullua po me vojtje Si që thonë në Në mëse që e e thonë me vojtje Pas ke heqhur ca Ka heqhur Nuk e ke makinen off-road Jo, se ka makinen off-road, po gjërat e bukura janë off-road Nuk e kamerës e së dalë do të nga rruga unë Pa po thema, atë i dri ma dhe për në një që kështë Gjërat e bukura djetë pa E... Kështë? Kështë? Ti do të duash kështë flutëron? Nuk flutëron Nuk flutëron Por... Gjithës e si, eshtë... Shiko... Në... Ndodhe një gjë e bukur dhe se, se po zbuloja një nga që kisha këtë kohë midis, edhe ishte koha e pritjes në shtëpi. Një është një telefilm i ri, një komedi që quhet Vice Principals. Hm. Mm. Zvendës drejtore po e quaj të shkollës. Është gallade mëme. Brendeni McBride. Po do t'rreqj për këtë, pak më vonë. Ja katër or kam parë dia. Jo, dy or, dy or, katër episode nga nga gjysmore ka dy orbi. Po, zvend z drejtorët janë dy kaqola, të cilët pasi si largohet drejtori i shkollës Billmër, i shpresojnë se do të marrin vendin e tij. Të dy janë kandidatë, të dy e urren njëri tjetrin sepse janë rival për këtë vendin e drejtorit. Po zvend z drejtorat habiten sepse në vend të njërit prej tyre, ai që është i, po themi ku do të ndalshi, këtyre arsimoreve, ëh. Mm -hmm. Zgjedh, si, një zonjë nga një qytet tjetër. Të cilë në këta tani e urrejnë të dy, sepse uzuri i vëndin e pretenduar edhe këta bëhem bashk Për të mposhtur zonjë Për ti t'jeguar asaj shtëpinë, për, për ti bërë asaj njimi të zezë Për <coughs> qita kjo është një komedi e luajtor mirë edhe shihet Qutitrisht shihet Kjo është, është e rësismë përsa është, është një që e këndshme Idiot e? Po në, shihet Po në thelë për kjo, kjo është pjese marveshje së do më të Mërë mëgjesit që të gjithë të mishë se keni ardhur në kluin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 është të një 7-8 minuta, mishë Unë jam blendi me Altini ndë allë të në këtër Mërë mëgjesit, mërë mëgjesit till the love one day dock to it just because we reject the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades you live in on the psychopath sitting next to you you live in on the murderer sitting next to you you think and i get it sitting next to you but after all that please don't for That is better well they say new comes have a certain smell yeah trust is used not to mention they say they can smell your intentions you're laughing on the freak show sitting next to you you're laughing with people sitting next to you you think I don't get it sitting next to you but after all else please don't forget Sa 21 mino nga Mirzekini, jam këtu në klubin e Mngjesit, miq dashur, e godit jua ti ishte Hidden's nga 21 Pilots në Club FM 104. Mirëmëngjes, kudo që jeni. Urojim një ditë fantastike për ju, është Mart por Aspects. Me klubin e Mngjesit. A vështë ters? Je yeah, në rregull, shumë mirë ke. Çoqënisë ters. Jo, është një ditë e mrekullueshme. Pse është Tersosis, është Ters. Je jo, thashmë si është Ters më në mënyrën se si e thash. Jo, absolutisht. Asfalte. Rregullim. Okay, jemi. jemi shumë në rregull bash. Uh, Ësëm gjerë për të bërë sot në emision, miq dashur. Do të kemi Oltën dhe Sparkatën në orën e dytë të emisionit, Olda, në 8:05. 8:05 hapet sot. Po po, deri në orën 8:35, 30 minuta Olda do të bëj emisionin në gjendje Sparkate në Club si. e Femrë 104. Këri për ashtu që hera e fundit që ka bërë Sparkatën ka qenë Uh, kur linde, dita lindjes, orta <gjit alto> Dita lindja P-p-p-p-p- 84 P-p-p-p- 84 Qatere Po, letëshoj mi gadi Po, në thamë në 85 Po, është e frimzuar nga Olimpjade e Rio dashur, Dhe kënga e keti perrit Ma t'jo në them Jemi që jemi Nërsa orta pëndë temjen Mm. Mgisit, për, uh, e mëgjesit, për 3 minuta sparkat Kur është edhe njerë në orën? 8 e 5 8 e 5 Mojë që do havet sparkat Unë temë të të gjyëma dhe këngën e Katy Perryt Se ka jo? Rour? Ajo e ka? Apo teenage dream? Jo, teenage dream Këngën e këngën që ka mërë për olimpiaden? A, për olimpiaden e ka rour jo. Se si ka? Jo rour <laughs> <laughs> E të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ta në në në vajet li Ta në në në në në në në në në në në në në në në Saffire... në në ashtë Rise, Rise uh, Rise, okay. rise. Uh, Atë të të gjem tani imi shtashur Ne klubin emi mishiz... okay, jo, që përshethe olimpjade më shokaj ka konë Po se luaj ta nikjo, kur dhe luat? Jo, mire ka jo E luajmë të që ndih E luajmë sigurisht Pa jebinja E, bukër e sa Jago është këtë i perim ishtë dashur ollë të asot në 85 bënë sparkatën në klujnë mëgjesit. Dë gjohemi. Mëgjes. This is Club FM 100.4. Mirë Mirëse vini ardhur sot ora tani 7:23 minuta ju jeni me klubin e Mëngjesit në valët e radios Club FM në 100.4. Dhe juat kalendarin historik përgatitur nga njëri i cilës është në pushime, eh? por uh, detyrat i ka bër. Detyrat i ka lënë të bëra. Të bëra. Në fakt jeni si në regjistrim. Mm. Çdo mbrëmje. Çdo mbrëmje. Një domë brëmbje pushimesh, jeri bën uh, registrime në domën e hotelit. Kanë uh, një apësirë ati ku zagon një shpusin këpucët, por i kanë zjerë këpucët, i kanë zjerë në banjo. Dhe jeri e ka këtyrë ato në një studio të vëgë registrimi ku... Ajo bën kalendari. Më pani se... Po më mërën pak me një kutik. Ska gjavës o vësh? Okej. Okay. Vëshdo vëshdo. <clears throat> <clears throat> <clears throat> olëta, përëmi, olëta. Urëtëra. Qarë... Uh... Sigurisht, historia, historia kemi nga Vendi. Jo, jo, sigurisht, do të bëjmë, do të bëjmë atë historinë mbas. Spakatën do të bënum të tetë, ata në '85. '85. Tash spakatave Ultën në klubin e mëngjes. Po mendoj, mund ta bënim na diçka të diçka të përditshme Ulta. Spakatën. Po pse? Spakatën të ndëgclubin e mëngjesit dhe dhe pastaj ti jepnim ndonjë të gjenumi domethënë një veçori. Të ti dishëm orare apo çdo dit në 8:00? Jo, jo, e kam fjalën për shume të uh, sparkatën me buk me vezë. Ah, uh, uh, Okej. Okay. Ëh, a do okay. të duhet të ngroën uh, buk me vezë, duhet të bësh mm, sparkatën, ose duhet të pirë kafe? Ose do të pirë kafe një për variant tjetër? Sparkanta dhe macchiato. Ëh, ah, nuk e di bukur. Sparkatë me salcice, për shume mund të jetë çdo ditë. Ëh, mm. uh, sparkatë me sucuk një ditë tjetër. Pak e rënd, por sparkat bëhet. Ne po, mund ta bëjmë me bananë, për shembull, të themi që suxhuku. Ka shumë karbohidrate, alti. Ku është banania? Banania ka shumë ka shumë sheqer. Në krahasim me suxhukun, mendoj jo. që Banania dhe rushi, çuditërisht, në top listën e frutave me përmbajtje sheqeri. Edhe fisht. Edhe fisht, po, kisht, e mir. e e jo, jo, mirësht, po. Po banana ka qenë historikisht e mirë. Ëmirë është. Është ndërtueshmend. Jo, ëmirë është, po. Po prandaj hahet. Le karar alti. Për shembull, kanë nga këta atletët, ta që bëjnë vrap, ne një do të themi edhe tash edhe tre ta nuk e di pse shprehaish i fusin një bananë para se të bëjmë vrapin para se të bëjmë vrapin po sepse është kanë të... pjesë të dietës është është si punë karburanti po hmm. kështu që kështu që e ja heqim atë sugjeshim bananën sepse alta është tek gjesi kërësime... proteinik sujuk proteinik sujuk salsice mish pule mish pule vez ë manthe dhe peshk po po duhet të jetë peshk te belene Mos mbyesnim se sepse nuk e kam kod me një dëshiri. Duke kam, nuk e kam lehen për të dhënë arsyen pse duhet të jetë. Për shifuj duju që sai pyetje. Sigur ka një përgjigje specifike, do të them. Po. Dallë atë, le të bëhet mister. Okej. Por ora të dhe pesë po vjen, kështu që bëu një gati për atë. Faleminderit, Olta. Olta, u vet ofruam një çështje. Edhe po, po. Dhe 35 minuta, dhe 40 minuta në fakt ndonjë. 40 minuta ndajin. Ehm Kam mundurim që do kemi dhe, edhe edhe miq sot në emision. Po. Po, po. Ose do nesër, s'jam si i sigurt. <laughs> si e kam lënë? Ja, duhet ta kontrolloj. Si e si kam? S'ka ç's'ka ç' kur duan. Si e kam lënë? Mund të vinë aj... edhe sot edhe nesër. Në ja, sot sot do vinë, 9:05. Okej. 9:05. Ayekt. Do vija kush nga Ayekt? Mhm. Mm Arieta. Ti ri ri ri ri. Elsa, Elsa. Elisa, elsa i bën këto. Elsa i bën këto punë. Elsa më çep, ne më duhet të damë shosariën anë zonë. Një çepje. Oo! Me petë fort. Në fakt tolë sekondë. Në fakt më shçepi, si thua. Po pra, se këto do të Elsa shçep zakonisht. Derisa. Po në fillim duhet të çepësh altin që të shçepësh pastaj. Po. Rroda. Kë diçëm për roda? Hm. Ajcikletësm është. Mos filloj të kash spret të tëra me ngjitje e tallëm këtu thonë. E lëm. Zamk. E lëm tek zamku. E lëm te atakut. Na kë 700 lekësh. Ç'është sasia? E m'tësh i mirë? Po është më i mirë. Atak është se... 100 lekësh. Ka disa variante. Ka 300, un... 500, 700. Unë blen bllok 1200. Mbar më shumë. Nuk fal ti e lën e lën atakun në bllok. Në ndorës të atë që alëtini i blenë 7,3 Pra të ta e nuk shqip është E alëtini, falem dirë E këpënërre të ti gjerë nuk shqipëm Se e mëra vështë... Që 1200 që ishte në blok Ollëa, përqar e përdoj ataku 1200 që blenë në blok? Qarë në gjithë me ta? Sandalet Në me kam patalje Pa sandalet pra? Kjarë me sandalet në gjithë ure? Pa... Ti konëjajti. Po, po pse do të hidhja un. Eh? I kisha bler 1000 uh, pa 600 euro. Po e kam atë tash. Sa sa oh, sa mëno. 40000 lekë. Ira bler 1000 pa 600 euro. 400 euro do më fan. Po, zbritet, zbritet. Po, 400 euro, s'e blen. 400 euro e ke bler. Me atak 1200 lekë, 400 euro ti. E po prandaj po. Leva më të shtrenjtin. Më dështë të rejndin atak, për uh -huh. më dështë të rejndat të sandalë. Fix. Prr. Kushe... Kushe shqiti? Kushe gishtë atakun pa cilsi? Jo, uh, jo, yeah, yeah, isha unë me buzë, me... Po buz, me... bejmë ba kotë. Mjënë Mi shumë mirë po bejmë. Po bejmë -ba. ba kotë, nuk është se... U plakëm në këtu edhe na... Filuon të ani. Ska ardhur akoma e o ditë. Na na ra ra ra tiriririririr është një keni ndonjë merak që të ruajmë ngjyrën e plazhit për shume Keni kemi ne merak që pa ruajmë ngjyrën e plazhit timi kështu Po sigurisht atëherë çfarë duhet bëjmë që të ruajmë ngjyrën e plazhit i jepiolta Si fillim hidratohu Hidra tohu do të thotë pi ujë. Mm. Ujë, 1 litër ujë në ditë i detyruesh. Oh, ha sa Bopi, më shumë fruta. Ja, do të pin shumë ujë, dokose duhet ruaj ngjyrin. Po, edhe bën pak oh. më shumë. Kulluku, kulluku. Dhe ha sa më shumë. Kulluku, nuk u barko, nuk bën duke ecur normalisht. Çfarë bën ti që bën barko kulluku kulluku? Flegum. Flegum, po. Aha. Dhe duhet të ha sa më shumë fruta dhe perime. Kjo që na e njëjta si ato këshilla për zemrën dobranelai fini shumë edhe për dobpsinin ëh mm? aha ose për inteligjencën po ose për kujtesën ka një lidhje pra ose për thonë dhe të gjitha këto janë këshilla fini Pi sa më shumë ujë hani sa më shumë fruta pa, dhe perime dhe ju bën mirë për për jetë gjatësin po eksto kanë ruan ruan nden gjyren ëh mm -hmm. kjo ruan nden gjyren ruan gjyren wow Çfarë të bën brokoli? Pi ujë, ha perime, karrota, brokoli. Cila është perimi ajo të preferuar Olga? Mbas si e hoqim nga lista sojukun këto që doje për Po unë ha shumë karrota. Karrotat. Edhe brokoli. Karrotat. A do të bëni një dosje në ty? Nëse po. Kam një dosje me të gjitha dhënat e tua. I japi ti. Ha shumë karrota. Në ditari shkruan të gjitha. Është një dosje Olga, janë Jan dokumentet e mia. Ka foto, printime, video ka së shëtuar apo po po po. Të gjitha janë bashkë aty. Më vjen mirë që ke bërë një dosje me të por. Kam një të madhe nga këto këshu, me ato me me tre me tre unaza. Po, po. Me tre kaq pa. Ekzakt. Shkëti. Okej. Kur themin kryelojmë qesit mi të dashur, do dëgjojmë Elton, e cila Elanagramon. Po. Kemë uh, po. një anagram gati për ditën e sotme. Olta. Nis bash rëdhën mbas karrotave edhe, edhe suxhukut. Do dëgjoj tani Rock. Di. Z. Je. Ma. Ha. Kenna tickets. Yes, it can. I got it. You got. We got everybody. I got the gift gonna stick it in the goal. It's time to move it by day. I'll be clock for lot but when i rock the mic i rock the mic right. you got no love than you with the wrong man it's time to move your body if you can't get a girl but your best friend can it's time to move your body Më në mqesit gjithë dhe ora, është dhe një 7.35 minuta, ju jeni me klubin e mqesit, unë jam blendit, u bashkë me Altinin dhe Olten Më në mqesit Për të për të tjendë për në punë, sot në mqes Mirë jeni, shpresojmë tjeni Shkërqyëshëm, jo mirë Mirë farë Oh, sa mirë Që jeni mirë Ej, të qopë, kam anagramë në gati, kështu që këta njerës që janë mirë dhe që ne e thamë se jemi të lumëtur Që janë kashmirë, let A mostani. Fauzbulua, ja jesh këtu. Gati. Gati. Anagrama në klubin e miqësit. Anagrama për ti nëse son me miq është Ziggleman. Po dëra? Ziggleman. Z I G G L E M A N. Ma më më faro, Ziggle man, er më sundo Farolt. Zigel Man Zigelman. Çe ngan pak gjermanisht. Domethën tingolonse. Ja, ja, ja. Ideja. Tingolon bag gjermanisht. Tingolon bag gjermanisht. Z i g e l M an kush e zgjidh anagramin fiton 1. Kontroll të plot mjekësor në, plot Amerikan. Mjekësor në spitalin Amerikan. Mishdashur, një kontroll të plot mjekësor në spitalin Amerikan. Tani kemi në linj edhe Eldi. Oh, inici se, rateri... konza. Oh, Eldi, paturuar fare Eldi. Më dha Eldi mos. Eldi u oh, mbyl ka shpejt. Ma Yes, e kemi e kemi në linjë Eldin. Në uh, këto momente do të lidhemi me të për të folur për uh, trafikun në qytet. Eldi, mirë mëngjes. Po sjeli më djal. Good morning. Hë, çabet. Mir <laughs> bllen. Si dukesh sot? Mëngjes i bukur apo jo? Mëngjesi fatikis dhe na si dhe freskat, mm. i lezetshëm dhe pa mjetë pa mjekër. Pamjet është më kryesore dhe pa mjekër apo pa mjekër, pa mjekër. Pa mjekër, bo... mjekër. Mm. Si <laughs> oh, po, mjekër po, e dëgjoj. Ëh. Altini ngataron pak situatën. Po, Altini është më më mjekër, me thënë drejtën Altini duhet të theksuar këtë. Mos haro. Kjo që duhet si mjekër. Po. Tani <laughs> Tani ë uh, Elina tregon pak thjesht, domethënë apo ishte ky raportimi kur the pa mjekër, pa mjekër? Jo, jo, nuk ka pjesë, domethënë segmenti që përshton amblleni, është nga Sis Wilson drejt mm. liçenit sad pjesë drejt liçenit verioficial mm. normalisht dy kat me këtë udhtim që bëra ishin circullues me pa probleme mm -hmm. ndërkohë që në traktet kryesorë dy kanë fluksë trafiku duke përmendur rrugën e Kavajës pjesa wow. që lidh kryqëzimin me rëtorin drejt parkut ndërkohë që vazhdon si ditë të tjera me ritëm fluks trafiku pjesa rrugës Durrësit por gjithmonë në të dal duke filluar nga kryqëzimi rrugës Jordan Misja, uh -huh. rruga Ferri Xajko, kryqëzimi uh -huh. Don Boskos, rrethrotullimi Zoguzhi, lëvizja drejt Lapagës dhe më tej drejt autostradës uh -huh. kanë flukse trafiku. Ndërkohë që hyrja është e qetë, lëvizja drejt Zoguzit dhe drejt qendrës pjesa domthuajse në ardhi është e çarkulluar pa probleme, edhe te rruga Vajës e njëjta gjë. Ndërkohë që e situata e rrugës Bardhyl dhe Unazës sipër me çarkulluar pa probleme, rruga Xhabasim, rruga e Dibër, Bulivarii Zhandark janë të gjitha paralele që zbrenin drejt qendrës si anas Kanë trafik normal Edhe pjesë a foshme Neutrale Tuk e fëlluar Muhammed Gjëlesha Suleman Delvina <të> Drekryzimi Sinri Torit Mislimshyri Janë përtojse Pa probleme me trafik Mislimshyri Falemderi digjo, Fale E digjoj E digjoj Digjoj pak të historinë Se shë bukur Shëndroni një moment di Një foshnë ka ardhur në jet Ditën e sotme Dhe dhe Ditën e djeshme Dhe Peshon një pak Po 7.8 kg Dhe E kanë pakzuar Me emrin e Recep Tayyip Erdoganit. Foshnja quhet Erdogan. Ka lindur e... në Kosov. Eh, po normal, duhet të lindë për Izren, faqe. Ë, bëhet sh... jo në prizren. jo në Prizren, por kjo do të jetë uh, pyetja për ata që janë ndiqim, në, në cilin qytet uh, për, të Kosovës e nuk është Prishtina, më jafera. Ka lindur Recep Tayyip Erdogani i ri 7.8. Uh, kilogram time, U mëndër që ka qenë pesha hmm. Pesha që, jo. që ka bërë Që e ka bërë që prindit i vend të emrë Ti endi dhe, a vi e emrin në uh, cunit Për shumën në që ose ta, ja, dhe bëj një bep tjetër të një Ta qua e donë Po pëse jo? Po pëse po? Po pëse jatë Jo ma mund të zjedhë dhe shverë të shumë <laughs> Pëse jatë Mund të kesh dhe emrin salli Po mund ta kesh. Po. Por nuk ndikon gjë në në këtë pozicion. Por po. mendimi im që pritet do të jërë një emër pas kohës. Është e qartë, e kuptova. Unë jo, mund kisha një emër, një emër Dardan, por po. ose po, Martin. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit Eldi. Dirit. Eldi, për emrat kontemporanë, miq dashur, në klasën e mëngjesit nuk kupton që Rexhepi është kontemporan. Por pyetja është tani për ju. Pra, kjo foshnjë është është interesante, pra, janë është një foshnjë ka lindur në Kosov, ka lindur dje, është ka lindur për, për mashallah, duhet duhet thënë se i shkon 7.8 shumë 7.8 kg dhe ka marr emrin prindrit e kanë i kanë dhënë emrin e Erdoganit. Nuk jam i sigurt nëse kanë quajtur Recep Tayyip apo nëse e kanë quajtur thjesht si Erdogan. Vetëm Erdogan thot aty. Erdogan, Erdogan, të, kush, po, ë Erdogan, po. Erdogan kush? Ne nuk kemi tona ato Tayyip edhe Erdogan Recep, Recep. Zëm, për shkakun se ai ka Recep-in, po. Ose Berisha. Nuk e don Erdogan Recep ose t'ai prejepi ose mund ta ket mbiemrin Tahiri për shume erdhon Tahiri ose Tahipi mund të jetë shumë çuditshme po ose Saina ne i urojm jetë të lumtur edhe të gjatë erdohanit e vogël apo vetë razen Erdogan po Erdogan se Erdogan jemi dhe i themi e themi gën po turshi ze thon do të gën kanë frikë nga g-ja por por ne i themi Erdogan kështu që nuk e din nuk e din sa shumë Mm. Ishën këzai, air. Po ti që ndoganat si ta gzoheshi dië. Ngelet vetëm er. Po, er. Se do ishin ndoganat mintis. Isen fali se do bëj këtë. Është pro, është proim psiqik. Kthej mbas fakta ni him for the weekend ga Coldplay the Beyoncé në klubin e Mqjesit. Ora është 7:42 minuta, në cilin qytet pra ndodhi që lindi Erdogan i ri i Kosovës dhe anagrama është Zigel man Atë çuar ditë. Mjë Mirëmëngjeshi që gjithë, mirë se vini ardhur në. Klubin e Mëngjesit ora është 7:51 minuta. Ora e Mëngjesit. Edhe uh, po bëjm llogari tani, mbetet edhe 14 minuta deri në sparkatën tënë të, të ditës sotme. Po do të bëj sparkatën për herë të parë me ish dashur. Praktikisht për herë të parë në jetë, po ta bëj sot live në radio. E. Edhe. Në Klubin e Mëngjesit. Edhe do ta mbaj për 30, 30 minuta thaa. 30 minuta thaa. 30. E a do të ishe shumë e ndihmshme, Olta, dhe ti mund po. mos e deshësh më. Po, me një ndot do të kesh mundësinë gjithmonë të thuash që unë kam bërë sparkatën në radio, kështu që. Prandaj jam kështu tani. S'kam nevojë joteci. Dohet një farkë kanarie po. Më po, kanarie. Po gjendet dikush që të shtyë gjithmonë, kështu që. Mmm. Et me. Okej, okay. a kemi fituarës? Po. Sepse dhe... kishim bërë një pyetje, më jesh dashur. Bebja ishte se në qytetin e Kosovës ka lindur Erdogan i vogël. Erdogan i vogël, bebia 7.8 kilogramshë, të cilin prindrit djali pra e kanë quajtur Erdogan për nder të um, shpikjes së çokoladës. Uh, ë Legjend i Erdogan. Edhe edhe presidenti i Turqisë. Sepse mendoj që mund të ketë ndai pagesë ekstra për të fëmijën. A thua? Ja, s'e di. Vetai do sjell. Ai mund të thënë. Po saka pa shumë shikoj, është traditë në Kosovë që vënë emra vënë emra ë uh, që për shembull Toni, ke shumë Toni Blera. Pa. Ke do të thë fëmijë që kanë emrin Toni Bler dhe mbiemrin Haxhia, e donë? ë uh, Toni Bler është ne kemi Vandamsulën këtu. Kemi Vandamsulën, po kemi ë uh, kemi Arnoldin e kemi. Al Pacino, kemi kemi, kemi Rambon. Kam treguar, kam takon një, një diav vol ëh si ke semë në alpacino alpacino një fjalë alpacino alpacino alpacino dhe i mbëmë emrin e tij po neysa është tradit pra do Clinton që pasur Bill Clinton në Kosovë vetë kemi Donald Donald kemi po kemi Donald Donald kemi pasur që kur ishim ne të vegjël po isha kishëm ëh si kemi tani mirë në preshev po në preshev ta 29 i mbaron numri Elisës fiton dy bileta për nesër brek shumë mirë duke mbajtur me traditën pra e kanë qëitur e e emëruari të bebeve sipas literave To huaj Pashdaj me Recep Tayyip Erdogan <tëm> Mishës shikon se Ndo njerë këtha Se e ke parasyu shgjerat ndryshojnë Do t'eshe kujdensë shumë Dhe taktik t'a mendor se E se fmija jyt Do t'a ketë jetën e gjatë këpton, Dhe do t'jetoj dekada më vonë <tëm> Shëndet Shëndet Palimderet Ollë da përshumë Tony Blair sot nuk është Tony Blair që ka qëndikur Topra Tony Blair i ka rënë gjitha i shkëllqimi Pa pa pa patjetër. Plus gjysma uh, e njerëzve mendonin se është një maskarë nga anën tjetër, por ndonëse nuk e, ka dyshimin e tij. Sigurisht, po janë janë rritur shumë ata që lidhën se ose mendojnë keq për të, le të themi. Ndryshe nga më parë. Ëh dikush dikur mund të avindë ja emrin fëmisë edhe Gaddaf, për shembull, ose oh. Saddam, mm. por, mm. por, mm. por por është sikur kanë ndryshuar gjërat. Saddam, Saddami do të jetë për jetë, me Saddam është sigurt. Salami nuk bie. Se zakonisht thami rishtrir, qyse e ke parasysh. Dhe kartë njëtin shkëlqim. Po, po bilatin. A kanë vënë jo, një jo, bilatin, sepse ska qen i E kemi dëgjuar shumë herë. Au. Do a dhëm të thjesh në pushtet, do të kesh të shkëlqimin e pushtetit, Ojta. Ai kuptoj. Saddam, Gaddafi, Tony Blair. Po Bill Clinton. Bill Clinton. Tgjith janë njerëz me pushtet, prandaj. Mishëm, le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti para se të vijojm programin. Edhe ju kujtoj se anagrama për ditën e sotmë miqdashur është Zigelman për një kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan. Z I G E L M A N, anagrama. Pire dytë për ju është kjo. Një lojtari kombëtar shqiptare ka vendosur që të largohet Për të shkuar në komptaren e Kosovës Për oh. fytja është Cili është kytial? 06722 Nga lajmet pra 06722 Dhe bjazi është prejur i, I mërzitur Ndo uh, është ta tha I ka mbedur hatri Që nuk mori pjesë në Europian Etjerë, etjerë, etjerë Por uh, është zyrtare Ky lojtarë është lerguan nga komptarje shqiptare për të përfajsuar Kosovën dhe në vindjen e ti dhe vendin ku është rritur Këtë jemi mbas pak në kluvin e mqesit me më shumë ju përshëndesim që të gjithve juroj mjitit fantastike unë jam blendit u bashkë me Altinin Altinin po dhe Olten dhe Olten po Qa vo të gjemë tani? Grace You don't own me You don't own me mishtashur Grace Klab FM 104 Let's go I'll snap just what I want. She's the baddest. I would love the flop. Take a shot, but you know Eve Saint Laurent. But nope. No. Shame with it though. No. All because you got a rondo. Boss boss if you don't know, she could never ever be a broccoli. You don't own me. I'm not just one of y'all men and toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. for stay Don't tell me what to do and don't tell me what to say Please when i go up with you Don't worry me on the strength rip rip rip Get bored of basic no. She's the baddest Straight or vicious Texting her and asking her If she's alone And send some pencil Picture she said no What? Well god damn yeah. She said come over And see it for yourself Never asking for your help Independent woman She ain't for the show No nah. She's the one Smoke with her Until the ah. no. Stand up until we see The sun the baddest Ever swear she do it Better than I ever Seen it done yeah. Never ball She ain't never alone That's when she told me She ain't never ever Ever ever gonna be on She ain't never ever for that I don't want it is it throw all in i want steel and shaken thrill to chase some memory of it still of every chill shattered by the silence and the hush of night blind to the purpose of the brute divine You were mine Staring in her blackness At some distant star The thrill of knowing how Në sparkat, mi qëta shërështë në sparkat, në këto momente Olta ka rritur sparkat të blodë në klubin e mëgjesit Sonë në mëgjesit e pabesueshme, se shpomëshojnë sytë E pabesueshme Ja rritë, ja dolla Kujtës, Olta, bërë bërë, bërë bërë Qa i shtë e kërciti, t'i gjovi një kërciti? Ösës Ja dhe ka rritur Mbakët e pak e rrë Olta, oh E gjovën dhe dhe dhimshme Oh, mëgjë Oh, how far. Ele tinha um cocks com gelo frit. Yikes. Holy, holy. Yikes. Eu. Nós damos blitz e em posição perfeita. Muloa, muloa mesmo na ingenuos, eu também. We can eat then. Ele tinha chicuna. Nunca keni iden. Car, wow. Ka ritur, kaloi mbasi kaloi 180 gradë. <laughs> është. Wow! Dali, është një koment përpjev, por të havur anash, pasaj lart. Fiks si një balerin. Çfarë këndi është ky? Ky është 80 gradë, jo, 180. Atu, 180 është drejtë atë. 200 gradë. 200 gradë, 210. 200 gradë janë krah të tupën, 180 tash. Bravo. Ta. Kem... I i i e hapja dhe unë e dëgjova kur se tani sikdoort lut. Ai delli. Ato çajëron ligamentet që kërtsasin ashtu. E nuk e, e di çdo gjë u hapta. Strezim. Si ndihesh? Mirë. Kisha kopa e provuar. E pavështueshme. Natyral. Por i arrita. Mendova se ushqive. Ka njërin këmbë jo, në njërin karrige, këmbën tjetër në karrigen tjetër dhe le ta themi, pjesa ku i bashkojnë këmbët është e varur në nivelin e karrigeve. Po, si djali karate Skas një doj problemi Ju mund të imaginon Nësë si, si vëndami Të lumë ty Ndërko Je duke kontroluar të mesajë Pinqikuj Je olta Nuk e ditë një Ibi olta Milot Rashica Milot Rashica është rre Po Njëri për i tyre Që nga ka ikur Meha kontaini. është tjetëri Po mm -hmm. 3, 4, 7, imbaron numëri naldit fito një autorat nga elektronik line. Ilum të naldit, ilum milotit, në regull. Po, këto lëkurës e vezëm e qenjë në tëmci. E për men shëtët. <laughs> Oaltin, këto i ho dhe. Po mundesh të bëja një vezës sot në gjesa dhe... E bëri. E bravo. Pa pritë mos uh, hyrë në bisedhë. Lëkurë vezëm, e rraje parë që t'i gjoj. Më t'më t'i gjojë. Lëvoshë. Lëvoshë <laughs> Shguaj, tjerë tjerë, bo ka në lëkurve, zë Gjiste si të shgjetur dhe anagrama, kolegë Po, kolegë, jebi Nga zëlim Nga zëlim është e sakt edhe... 402, baronumëri Valentinit A. edhe fiton një kontrol të, të plot volta... mjekësor nga spitalet e Amerikanë Gjiste mm -hmm. gjithë dhe bësh në sparkat Po, po, po Këtë uri Të uri e gjusëm, kemi thëmë është mirë Më qësës i e mba në vetën Si gjithë më në forën Ti pas ka e bërsh së parkatën gjithë të vjetë dhe unë se kam ditur se nuk kam mundësi që ti të bërsh së parkatën pas ka ish vjetë është ka ishë mirë E ti esh ka ishë rehatë Kam një 7 vjetë që e praktikaj Po, me sa duket As njerë në sëjtiva ma E, po tani Jo të gjithë së ka i kam bërë këtu Do të kishtë aparin dryshe gjithë kësa e kohet Mirë um, <coughs> A e një gati për të uh, gjua rëzërin e përgjumur Ta Rëzërin e përgjumur n Do të dalojmë se kujti për ketë, kjo zë. Gjdo gjëtë burë që e shikoja në rrugë, që e shikoja për shumë një gocë, ose një gruaj, ose bëja të pa mundër për të ahequr dhe për të a pasur unë. Ejo. Një zhvatje pra, kemë një zhvatje. Dë gjojnë i dhe një herë më vëmëndje këtë rëfimë. Çdo gjë e bukur që e shikoja në rrugë, që e shikoja, për shembull, një gocë ose një gruaj ose ë bëja të pamundur për ta hequr dhe për ta pasur unë. Në rrugë. Në rrugë më i dashur kur një femër në rrugë ishte, po themi, kishte një kimish të bukur apo një pal pantallona. Një jaketë ose... apo pantallona që një i pëlqenin më saj, ai ishte pantallona. Ti e ke hijete kjo direkt. Në rrugë dhe bënën pamundura anë, ato bandallonati ti kishte vet. Po zakonisht ajo matë mirë se ishte masa e saj. Sa. Ja mori fustanin njerëz njëherë njërë, në hotel Dajti erdhi. Tjë. <laughs> u sorry ka bër. Si ka zhvarajohej? Ajo ishte dhe disfar, ajo ishte edhe di çfar, ajo zgjodhi kishte dy opsione, ose do mbulonte po themi gjinjt, edhe do t'vraponte, ajo atë cilës fustanin u morr, ose A, ose do të mbulonte fytyrën, jo mbuloi fytyrën. Mbuloi fytyrën dhe kur ishin me uh, kur ishin klasë parë. Nuk e di se kush i çarkollon tek ton klasë par, por uh, arrinin deri në klasë par. të parë. Dhe tregonin një anekdotë të dy vajzave që i kishin zhveshur tek Kinema Republika. Nuk e di pse ishte tek Kinema Republika. Në mm -hmm. duhet vraponin për në shtëpi. Njëra foshtë anekdota Mbuloi pjesën timen dhe vrapoi, por gjithë e njohën. Tjetra mbuloi fytyrën dhe vrapoi. Po. Edhe Japan, por nuk e dinin kush ishte. Dhe ajo edhe kjo ishte mbusimi, kjo ishte. Nuk e di pse në klasë të parë ne ja tregonim tonë njëri tjetrit në shkollë. Ne thonim, "Cila bëri mirë?" Edhe gjithmonë bënte mirë ajo që mbuloi fytyrën sa ishte. Normal. Faci e bardhë, thotësh. Ngjysë mlaqet jashtë. Po, neyse. Okej, okay, um Mirë, kush është kjo pra edhe një herë ja kur keni skenën, shikon dedikat veshur mirë dhe ja ishte. Çdo gjë të bukur që e shikoj në rrugë, që e shikoj, për shembull, një gocë ose një gruaj ose ë bëja të pamundur për t'ia hequr dhe për ta pasur unë. Ja varesisht al ditë në, në këto varstet, varstet e floririt. Po, po, po. Ose në autobus për shembull, kur të marr një gjë se ke fare mendjen? E njëjta gjë është. Dikush ka bërë të pamundurën? që të ta... që të të të të kena ta Shënjita historië Këtën e pas <laughs> pangrubi <laughs> në mëgjësë eri hana tani me sledgehammer për këtërë në ship vareja to change your mind without you this without you here yeah. and i were arisen from the ashes now the ashes now oh the sparrow flies with just the crumbs of loving sorrow i was bracing for the pain. center of Tirana, to listeners across Albania and the world, the morning show with Blindi and the team, each morning from 7 till 10, on Radio Club FM 100.4. Hello, I'm going to talk to you, my name is Jason, do I have a question, okay, um, Mirë mëgjesi Mi Mirë mëgjesi, Olta Mirë mëgjesi, Juve Nisë është një moment në pyrin Fakt, se ta 20 m... minuta në sparkat tjetra Në është e përdet Atele, Olta, edhe më pëse në sparkat e... 7, minuta, 17 da, minuta dheri danimi I shtashu dhe të shta, mbaj sparkatën Olta Dheri në 8.35 ka premtuar Në krypjën e mëgjesi këshu që kemi edhe 14 minuta sparkat Vedëm gjusë më ke kaluar dheri dani Okej, i gati mund të bëjmë Nbi sparkaten Edhe da. Pop Quizin? Po pse jo. Ja. Atëre. Unë më thanë mban. Unë hapa fjalorin e gjuhës shqipe, ndalova te një gërm. Ne tani kam në njëso letër të shkruajtura me kujdes për kufizimin e këtyre katër fjalëve nga kjo gërm. Don të son që mi sparkat dhe pop quiz. Sparkat dhe pop quiz. Mos e ai. Dhe tani nësjaj, nësjaj, nësjaj, nësjaj për çdo shqiptar patriot. Rilinda sa po legalist. Për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Na ploni! Ai ai ai ai ai. Tani onupoojthem se tek çila gërm kam kam dalur. Por do ty me një herë duke u letëzuar për kufizimet mirë mëgjes që gjithë dhe mirë të vini në pop kujtë Atëhere, Luan Altin Sulaj Hello Luan Olta Reka Kalli Mera Kalli Sparkata Mera uh, Olta Po Ti do jeshe para, Altin i 2 Po, pa, pa të Pasa ti e treda dhe Altin i 4 Ok Ok, me që jemi okay. pak veta në krybër e mëgjesit Mirë Pyjetja nëmër një Pyjetja nëmër një Pyjetja nëmër një Shqetasim i madhë dhe përgjeqësi që ndjejmë për dika mm -hmm. Cila është fjala Nga fjallori i gjuhës shqibër Shqetasim i madhë dhe përgjeqësi që ndjejmë për dika Unë më ndojë se gjitha gërmën Ok, falemi ndërë i daltin Aldini shumë i zhjuar Që djeli zhjuar Porolta kjo pyetje do të jetë për ty. Okej. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Altin. Po. Kandër e vogël me dy pal krah, nga të cilët dy të sipërmit janë të kuq me pika të zeza. Aha. Oh, Oo. Oh. Oh. Altin. Kandër e vogël me dy pal krah, nga të cilët dy të sipërmit janë me janë të kuq. Mm, me pika të zeza. Po besoj se po. E di ti antë di. Ne di dhe unë këtu. Ah, e di më gërmën, është pyetja. <laughs> Sa kem oh. kam kur bëj këtë? Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Ojta, kjo është për ty. Po, po. Sëmundje ngjithëse, larg qoftë. Shumë e rëndë. Au. Oh. Që shfaqet me zjarmi e dopsi. Me dhimbjet e forta Në kok e në qaf Largë qaft Se mundje në gjithë të se Shume rënd Që shfashet me zjarmi e dopsi Me dhimbjet e forta Në kok dhe në qaf Oke okay. Oke okay. Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Altin, po, oh. dritë shkurë të sësi. Në falje, kam dritë shkurë tërë. Mm. Se fjallë pasarë se ishte dritë shkurë të sësi. Ky është për këvizim, ja? Okay. Dritë shkurë tërë. A të irtin e një gërmë, e këni qitër gërmën? Po me mm. kërë ja. besoj. Me të shfarë? <laughs> me kërë. Me kërë, që pasakë. Më shë. Jo. Jo. Ja. Po paskem schen nga pikë jo, komplekt. Jo, jo, jo. Wow. Ej, vërtet e ke scheni çt gërmën? Unë po mm -hmm. s'e kemi gjet. Po. Jo, nuk. A te linje? Jo, dëgjoj. Po edhe një herë. Përdorëm nuk gërma nuk është as në as b, as sh. Shtetësimi i madh dhe përgjigjësi që ndjejmë për tikë është pyetja e parë. A. B. Pyetja nr. 2. Kandyrë i vogël me dy palë kraha, nga të cilët dy të sipërmit janë të kuq me pika të zeza. Cilat janë kjo? Në. Me emër në, por ka dhe një tjetër, ka një emër tjetër. Të pra. Jo. Ka një emër tjetër. Si thon? Po kjo është, i thonë ata si tjetër. Thonë, tjetër po. Si thon vetëm nuse pashkë? Po pra, i thonë. I thonë dhe... Dhe ndryshe. Hm. Mm. Pyetë nummer 3. Se mund rënd, një gjë të jetë shumë e rëndë që shfaqet me zjarmiet dobësit. Është një roman me këtë titull. Është një roman me këtë titull. Po. I Camus. Oh mama. Oh, ma. Pa pa gara dhe byrja. A pra. Dhe byrja nr. 4 është dritë shturtër. Po se si okay. thonë më së vetri. Tanë. Ë uh, para para sparkat aty. Shumë pa kohë, uh, oh. ko si? ë në La La Palusa. Ciao da. La Palusa. Në La La Palusa, La La Palusa sht ky turneu i koncerteve që ndodh në shtet bashkuar të Amerikës, koncerte të rockut. Mm -hmm. Dhe ishte aty, ishte aty ë uh, edhe Tom Morello dhe Ex-Ambassadors Sam Harris nga Ex-Ambassadors um kanë luajtur së bashku, kanë kanë dhënë një këngë të re, quhet Collide, ne do luajmë atë. Po këtu uh, Tom Morello është duke u përgjigjur një pyetje mbi këtë, mbi këtë bashkufonim me me Ex-Ambassadors, si ndodhi që që këta u bën bashk? Tom Morello keni parasysh që është kitarist për Rage Against the Machine in the midst of making a record with some collaborative parts. I think like fanvex ambassadors in their both style and substance um and we got together uh exchange some ideas we're in New York City for a couple of days came up with a couple of songs and Collider was it's began is kind of Collider means that sir Bashpunimi interior me fundit Tom Orrell is doing near an album me Bashpunime Sheqon mezipresat qojat dohet stili i diminished... tij i veçant në në të gjitha këto. Kështu që leta dgjojm këta, është kënga e fundit miqdashur nga këta të dy. Gati? Klave. Qos. Jo, jo, jo, jo. Shumë rombim. A do të jëngë nga fillimi? Po. There okay. we go. Në klubin e mqesit, ex-embeser është Tomorello së bashku, tete e tre dhe një minuta në këto mende, mirës të këni hardon program, që të gjithi përshëndesim, jurojmë i ditë fantastika, unë jam bleni të bashkë me... Aldinin dhe... Olëtën, mirë mqesit. Mjë Olëtë a ke edhe katër minuta. Po? Që të mbjullë shkëmbët. Mësak tre minuta e nëndë sekonda. Po, në fakt, do dhe dy minuta e kam se e tërithet dy është, e tërithet këtër. Po, pra, mund edhe të ngrihesh, mund edhe jo, të mbyllesh. Po Por akoma po deshet deri në. Por, uh, ok, a dhe jeni gati? Gati jemi. Jemi me pop cuisine e ditës sot me miqdashur, pop cuisine nga Fialori Gjoshive që zandalura sot te Gërma M. Edhe i zëjme pakës vështira, me thënë drejtën, kështu që nuk ka ka shumë që janë gatruar, ka shumë që kanë përgjigjet gabuara. Ska të thotë se ë uh, është më kollaje përzihur një fitues ndër ata që ne i njohim. Si išta pjodian, mundak kemijan pjodian, live, i ljudan. Uff! Uh. Se išta keo e duit, ata muskë ta... Pjodian, muskë. Muskë. Poh. Muskë išta për. Potsi muskë, moi. Se kaj jesë kur ti vira da e misho në? A të e vë. Hã? Jo, një e një pyjtë e në lidi me dhurata, të qarë ishte ajo, me sinceritetin karakterizot Se kam mundin fara, o zonë Jo, por nga që ishte altinje O, un o bilin... sa lothë shpe që je olë ta A, ta marë përshime dhëmë të rinjë të të të A, më t'ikë dhëmë të iherit A, t'ashtë në lothë Jevi Më me thoni me sinceritetin që ju karakterizon Fituesit, janë të njohur i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Sigurisht <laughs> A fitu e si nuk mund t'jen të njohërit tan Pra si që për e thoi e ti alëti nështë Në bilet sezonisht ta t'alëti Nëse nëse ne do të bënim gjithë këta Nëse lëmahit 8 vjetë mi gjithë da në shuktu në mikrofon Për të dhën Vetëm të njohërit vetë a... tan A do kishmë të kishmë të surat Bileta kine maje <laughs> ja, Për, për halat se... dhe për gjajat dhe shokat Më nuk shokat. kam ka i shumë njerës asum ska më shumë njerëz apo unë tre vëza sigurisht javë apo javën të njëjtëve njerëz kjo është ideja po ato nuk kanë asë fotë të shkojnë në kinema çdojë ditë të pangopur për 8 vjet rriesh bën më shumë nga 10 orë kanë hapur tregun gjithme çamë jo përgjigja është sinqertësh jo sigurisht jo nuk na intereson ideja është ne kemi një gjë së bashku çdo gjë që është e rëndësishme po të bënim një emision për të njëorit tan Në ishë katastrofë, në minonim vetën tonë rrathëparë. Si që thotë, popull i dheja fusë një vetës. Shpresojmë që me keshë këptuar, i dashër dë gjithës. Atëhere, letë shpresojmë që kemi një fituës. Dhe në këto Oltat, momente... Përgjishë dhe popkujtët janë. Vazdo. A e tieni s'i sigurt për përgjigjet e veta? Po un ti thash një herë nuk nuk merre me ty. Jo, jo, po them ta mbyllim, ta mbyllim këto. Jo, nuk e mbyllim këto. S'ka gjë se. Atë i them ju. Këtheja nr. 1. Shjeqësim i madh dhe përgjegjësi që ndjejmë për dikë. Merak. Merak, bravo, është sakt. Kurdo. Tar, kjo sparkatën do ta ashtu son ti fare. Vetëm 6 sekonda. Do rri dhe një çik, do rri. 4, 3, 3, 2. Një, bjude dhe dolta! Në sukses! 30 minuta së parkat në klujnë uh! në gjësitë oh, të lukënë! Nuk <laughs> putur në troka sun, nuk këtë olta në këtë! Bravo, bravo, olta! Një oh. yeah, hapje pa parë në klujnë në gjësitë të mishdashurë 30 minuta SparkHut dhe mbaqtimi i misionit Dishonin së si bën kuretësën Duke ta mamë si kur ti kush për të vartë roket për gjojnë ta që hecën në përdojnë E stop të njësër wow. Ullju atje, ullju, mësë, mësë të qëmbë Ose shko, shko deri të kari gejote Ulu Okej, okay, mirë um, Dhe përqishje e sakë për pjute nëmër një është Merak Merak Pjute pra, nëmër 2 për ty jo atin po, është një kantër po. e vogël me dy palkra Nga të cilët, dy të si për mitë janë të kuqe me pika të zeza Pjellon me më Mëll kuqe Mëll kuqe është e sakë të lumë Dhe jo mësh oh yeah! kaltin Nëse mos këto lëuta. Atë mall kuqe është një mënyrë tjetër për thënë nuse pashkë. Nuse pashkë si thonë sa. Olta nuse pashkë fluturov. Siç e dinë që musha nuk fluturon. Olta, si vazhdon? Nuse pashkë fluturov. Ti në Si telefoni se çdritet. Është i telefoni që dridhet po, është eldi që dridhet. Okej. Nuk sepash që fluturo. Merë si burrin edhe shko. Sh mos ja, merë burrin, as nuk është kështu. Nuk si nga fshati burra. U them si qëlloj në Tiranë. Burrin nga Berat. Ë, ja të pyesi Eldin që. Hajta pyesim. Alo, Eldi Merolli. Hello. Përshëndetje, përshëndetje. Atyre, Olta, ë. Uh, Je mi gati? Gati. Eldi. Problemet. Nuk sepash që fluturo. Si vazhdojnë, pra? Ja, vështë di, unë jam vetëm melodia Shëqëru si melodin A, di e shëqëru si Oke, dakor, atër, ollë ta do këndoj shti Shëqëru si elti me muzik Më duke të kujtova, nuk e ti mirë Unë bëj basin Atërë Një E, di, ti o pësh melodin, ollë ta do këndoj Gati, një Dë, tre Tiloni A pra e këndi Dhe t'filoj ojtë që mund të zëgjëroj Po, jo të të zëgjëroj më zëmë për flotin ojtë ojtë Oke, një, një, duj, tre, jepi Nuse pashke fluturo, se të erdi burri Burri nga fshati Nuse janë nga berati Ej, për këndon e shumë shpejt ojtë ojtë Nuse pashke fluturo, se të erdi burri Gjithmon i përqin e vetja këtitë Nga jep trafikun Eldi se nuk durojt farën Jepi Eldi, si është gjene trafik? Probleme në këtë linjë dytë, situatat janë pozitive, fakteme në ta në praktikën kurresore, dy prej të cilave kanë dalë metratik normal, janë permësuar lëvizjet, duke përmendur rrugën e Durrësit, semafori rrugës dorë të Baron ose semafori lapra drejtas të autostradës është permësuar lëvizja pa trafik, edhe tek rruga Kavajës nga parku drejt kombinatit, edhe aty është permësuar lëvizje pa trafiku naza e re është e çarkullusme, ndërkohë që rruga Elbasanit pa probleme me trafikon që lidhet me aktualisht qarkullohet pa probleme trafiku. Kemë ndryshim në unazën e sipërme e blen në rrugën Bardhyl. Ka fluks trafiku, mm -hmm. mund të ndë trafik pjesa nga kryqëzimi i rrugës ose nga kryqëzimi i shkollës së Xhajubit, siç e njohim, drejt unazës ose drejt kryqëzimit në rrugën Oxhatasin. Ky semaforu paraqitet me trafik, ndërkohë që krau ti është i qarkulluesëm, rrugët e dyve rrugës Oxhatasi nuk kanë probleme me trafikun. Bulvardi to po ashtu qarkullohet pa trafik, bulvardi Zhan Dark është i qarkulluesëm nga Bryli drejt urës rrugës e Pasani dhe drejt bulevardit të shmërë dhe kombit zonët tjena në strejt që janë stacenuar blemë shikoj që i qagullohet pa probleme në rrugën të shmërë dhe, shmër dhe ka të shkurë pambarësisht bulevardit që vazhdojni blokuar nuk kanë dikuar për në edhe zonë qagullimi i mjeteve pa probleme me trafi i minilet. dhe pësër blemën i së pozitivë Shkërqyshëm me Eldi no. Meroldi Mishdashur 0,6 edhe 9 9,8 5 7,7 8,7 Falende. Ciao. Mi vao shëmbëdhë, dimi s'dashu rëndimi me taksi. A domani? Atëre, misioni pamundur duket, por duhet uh, i bëjmë përgjigjet e popkuisit të plotë, kemi bër vetëm 2 deri ba, tani. <laughs> Bajem muzikën zgjua problem. Atëre ishim tek Mall Kuçha, pyetja numër 3 për ty, Olta. Sëmundje ngjitse, shumë e rëndë, që shfaqet me zjarmi e dobësi dhe dhimbje të forta në kokë qafë. Murtaja. Murtaja. Hm. Mm. Si te kam një, i ishte një dit e bukur maj, kur një pejl e zez e shkullqy është okay, me përërë Mërë drahë Mërë drahë Mërë drahë E sa ta që e din e din uh, Pjete nëmër 4 Po Dritë shkurëtër Altin uh, Mizeria Jo, ja, jo, ja, jo ja. <laughs> Dritë shkurëtër Dritë shkurëtër Mijop Bravo, e mijop e së Mijop pra kur nuk ti nuk shukon një Dritë shkurëtër, më duke pak e pak e pak e direkt e me thënë drejten Felori kur e lezon atje, por uh, miop, për kufizimin për miop është dritë shturtër, vetëm kaq, një fjalë. Po çë rregullohet me shturtë dritë shturtër duket sikur është di, më tepër si kështu si, si jo larg pamës. Eufemizm, më kebrajësh, mm, ai dritë shturtri, njeriu që s'ka larg pamësi, po, okay. që s'ka s'ka vizion. Por uh, dritë shturtër miop thot uh, Felori. Fjall. E dëgjova një herë këtë zërin, uh, orë dëgjova, unë e kam e kam E kam dëgjuar. Marvini është fituesi i një ore nga primi i moçis me 4% saktë. 364. Marvini, icili nuk, nuk është shoku shoku iun? Merakmoku. Uh, Ë, jo, nuk e njohim këtë Marvin. Madje mendojmë që Marvin mund mos jetë burri mirë. Është. Po. Por është fituesi. Është. Marvini me numrin 364. 364. Ka anë na ka shkruar një super mesazh. Mesazh. Oh, Qofshin ë uh, fillon duke i thotë që do do doja ti thoya atij dëgjuesit të pa kënaqur se nuk është çështje mikur. Çështje specifikë. A, paska folur. A, paska kuptuar. A, paska folur në pra. vën ton. Ana uh, na thotë që ka debatuar her pas here me Blentin dhe Oltën në rrjetet nes... sociale dhe nëse do ishin miqtë të tyre s'kishin pse merreshin me mesazhet e mia. O pse Ana debaton me në dhe fiton? Aha. Dhe unë s'e di. Që <laughs> debaton me ne... <laughs> Ana. Ana. Ana theksosh. Okej, okay, mirë djalo. Uh, ba... Puch puch. Atëherë, dëgjojmë një herë të zërin, sepse po thosha, këtë këtë klip unë e kam dëgjuar. E kam dëgjuar në original, por ka ngaluar sa muaj dhe nuk e mbaj mend përgjament se kush ishte që e tha këtë. Edhe që një personazh i i pëlqyeshshëm, shumë njohur, po, i njohur, i pëlqyeshëm. Këtë mbaj mend. Po në fund është vakt si gjithë personazhet e po, tij. Edhe në kontekstin që e thoshte, ne sigurisht e kemi transformuar. Delë si një hajdute ordinere Në fakt është një person i përqyëshëm I respektuushëm I respektuushëm dhe unë për di vetëm Këto cilësi ja mba i mëndë Po se kush është egzaksisht nuk ja vëdo të gishtë Ta të gjërë hmm. Gjëdoj gjëdo burë që e shikoja në rukë Që e shikoja për shumë një gocë Ose një gruaj Ose e, bëja të pa mundër Për të ja heqër dhe për të apasur unë O, oh, leo që ndan duke sa i jeta. Sesëmos dal në rrugë se po më merr fundin. Jo. Ja. Jo, yeah. nuk është Jo, yeah. jo. Yeah, yeah. Nuk është autoria e poezis. Jo, jo. Unë dashuaj. Jo. Këto tekstojmë ndje ti atje. Për një moment mendova se ishte Rita Petro. Jo. Yeah. Autoria e poezis vrimë, por jo. Uh, Fact, si e në fakt, duhet i kërkojnë 10 rritës Që e prezentove si autorja pojësis vrima Së është Vedëme Së është edhe vedëme në gjithë që ka bërë A jo e bëjtë famshme Për kundrëz, e pa um, Dua Liba Be the one Be the one Be the one është e shkriqyër Dua Presim albumin e rrisi që premtoj Kullisht e në Kryqytet Tete dësëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtët son Klub FM 100.4 Enjoy it, people! Kur kishim sparta kjadat, tani kemi sparkat kjadat. Në krujnë e mëgjesit, mëgjesi! Ollëta Rejka! Good morning! Mëgjesi Altin Sulej! Mëgje... <coughs> Atërën, <-sit. coughs> kam... Ollëta, kam betonin fitua s'pa vënë, kemi në impyretje që është ende në loj... Êh, është kë zëri. Zëri është gjedur, a vësë është gjedur? Në faktë kam një mesaj nga njëri që nuk... Kemi një mesaj në njëri që emrin. nuk nga ka shkruar emrin Por kemi numrin e ti po 8-nët një 8-nët njëshi pa. E ka gjithër por pa dhe në emrin mm -hmm. Dhe ka thënë se zëri i përket I përket Për nuk e themi dot Pa shkruar emrin nuk e shfajq fituesi Ah, ok, dhe kort ah, Pa shkruar okay. emrin atë ere 8-nët një njëshi Nuk ka fituesi pa emr Pa emr Po, 8-nët njëshit shkruar emrin 8-nët njëshit nëse shkruar emrin Ok, nuk e të k Me shpresin që 8 në njëshë Së po të gjonë më Dhe zërë jeshtë endhe në loj Për ndryshë a i do të shkruaj emrin dhe do të fitoj Gjështë do gjë të bukur që e shikoja në ruk Që e shikoja për shumë një gocë Ose një gruaj Ose bëja të pa mundër për të ja hequr Dhe për të apasur unë 0-6-29-20-70-22-2 0-6-29-20-70-22-2 Ollëta po. Ollëta është plakur mi qdashur Ka filluar qikon me saan që suje afro E po, po. të kompjuti kur le zonë Shtrëngon sytë Së shenje mirë jo. Doqëta duhet provosh një uh, palë Lëtja konfirmoj me dhe njërë Valentinos Që je fitu e si anagramës Bravo Valentino po. Valentino Në informoni nësë kemi fituar anagramën Dhe përë thëmë po, ke fituar Ka, fi, ka fituar, përështë e i pari Përështë e i pari, që të të të të të të të të të të të të Ta. Ideal më im Valentino ka fituar sot. Ah. Wow. Valentino. Si e thrasë skuqni Valentino? Shkurni, Valentino. Tini. Si po e tini? Tino? Vali. Tino? Vali? Valle. Mm. Dalle. Valle. Okej. Okay. Nga dalle. <coughs> Un duat atbegne... si, bën ah? një quiz me seri në klubin e Mbretësit. Tiririririr. Tarararararar. Si thoni e bëjm? E bëjm. Ë? Një quiz me seri mish dashur çutim zonë bëjm. Mm, mm, mm, Sa mm, do ta dim. Taa ta ta ta. Okej. Kuizi me seri sotme, klymen e mçisit është me shpërngje vefjal të huaja. Atare. Tem tim tim tim ti. Wow, è hoşa. Buajo nunca hoşa. To e camp. Atare, "queo spraye" me dy fjalë në gjuhën franceze përdoret për të thënë "pash një vaktt të shëndetshëm e të plot". Aha. "Queo spraye" me dy fjalë në gjuhën frëngë përdoret për të thënë "pash një vaktt të shëndetshëm e të plot". E di tani. Jo, unë e di. Po shumë kush e di. 066 20 7222 066 20 7222, kjo është spray me dy fjalë në gjum përngje për doret para një vakti okay. okay. të mirë. Okej. Okej. Dërgojëna zgjetësh zërin nga diku tjetër. Oh mos e eh humbi 891-sh. Eh eh eh Aha. Mm. 754 i mbaron numri eriolës, do ka thën. Bravo. Irma Libohova. Irma është e saktë. Gjërat e bukura që e shikoj ana rrugë, oh. që e shikoj, për shembull, një gocë ose një gruaj ose e, bëja të pamundur për t'ia hequr dhe për ta pasur unë. Atëherë Yola fiton dhuratën nga Yusk. Ah, Irma zgjithmonë treguar se si natkoh, kur uh, Irma ishte vajzë, gjërat për të veshur në sken ishin të rralla dhe vështirë për t'u gjetur, kështu uh, që duhej që njerëzit merrnin iniciativën edhe të zhvasin një tjetër. Patjetër. Pa Mmm mmm. Mm, mm. Po shkoi një filmin e Principatë po Del Altin, quhet Vethi mm. i munguar. Oh, ze Vethi i humbur. Po kush Vethi i munguar, ç'i humbur. Është i ri tani fara. Është filmi mm. i ri që ka bër mm. regjisor i Bujar Alimani. Në vend ah, luan lufttar. Po. Ë mm. luan Emma Andrea dhe Adele Gjoka. Të të dyja janë E luaj në gjithë firmin në byllur në një dhom Në një apartament është një nga këto Një kebër është këto dhe? Si historit brëndshme, zhvildimi brëndshme Dhe me thënë më tepër se sa Si dhe rumi Po, nëse Paka do uh, uh, Ema i bje është bashkëshortja Buri ka vdekur A, okay. Por uh, Ka patur një të dashur Që e luaj në uh, Adele Gjoka Edhe e janë këto dy femra një çift pra. Domethën burri ka vdekur, një çift bashkëtorë dhe e dashura, pra është e dashura dhe gruaja, ai s'është më. S't janë sta. Përsh ballafaqimin kanë përshtypën në këtyre dy dy grave. Një histori dashurie. Është interesant sepse po shikoj atë edhe po lexoj nga pasqyr.al pak mbi këtë. Filmi është shkruar shumë shpejt dhe është luajtur në dy ditë i gjithi. Po. Jan mbyllur atje, në apartament dhe dhe ka ndodhur çka ndodhur, e kanë luajtur filmin. Në ekran janë janë Emma Radel, është kjo. Do të thonë jemi ndërmjet The Room dhe Blue is the warmest color. Oh, blue is the warmest color. Jemi filmi im preferuar. Letra, letra, letra, le të dëgjojmë pak muzikë tani në klubin e miqesit, çfarë kemi ne kë? Lost frequencies. Ok, shumë kjo është reality. Në qënë të këtë lajme dorës nëndë me jonë në nëmishdashur, mirë më gjësë. Decisions as I go To anywhere I flow Sometimes I believe At times I'm wishing more I can fly high I can go low Today I got a million Tomorrow I don't know Decisions as I go To anywhere I'm from Sometimes I believe At times I miss you know I can fly high I can't go wrong Today I got a million Tomorrow I don't know Mirëmëngjes, më së keni ardhur në Klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:07. Un jam blenë këtu me Olden dhe Altinin mjështë, Club i... 904, dhe në Club FM 104. A dhe në Club FM.a la. Bon appétit. Bon appétit është përgjigjja e saktë. Bon appétit. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Vjen un petit. Hu hu hu. Kjo Dimitri 740 i mbaronumri fiton dy bileta për Nacineplex. Dimitri me. 740. Dimitri me 740 përgjigja sa 4, në fakt do të prishë jon. Kjo. Po. Më saktë, më sakt ë lëkundjet. Gjjatë sparkatës. Por kemi tani pyetjen e dytë edhe kjo me shprehje nga jug të huaja në klubin e mjeshtrit. Fjala "destial" e dhe të huaja në klubin e ngjitesit. Ta, ta ta ta ta ra ra ra ra. -ra. Atëherë, ëmri um, i këtyre kalorësve rus vjen nga fjala turqishe që do të thot aventurier. Qaka Aulta, pëse e mërë si të kaj shumë? Altiri <tër> është një aventurierë Ej, diqojnë i të hey, njërëm Emri Emri I këtyre Kalorësve Rus Kalorësve Rus Vjen nga, nga fjalla Me origin turke është një, është një, uh, janë nëta Turkët Si popull Azjatik Turkmenistani Keparësysh janë në këto ndërmjet Evropës dhe <coughs> aventurier. Po, po. Aventurier. Si quhen këta kalorës rus? Kujdes. Kush e di atë? E dinë di në për në për librat. Po themi Turgenev, Tolstoj, Dostojevski përmendin ata. Gogol, po, të dalin të dalin këta. Këta kalorës rus. 0, janë është gjithë në 2722 Okej okay. Okej okay. Okej okay. mm -hmm. I ku dhe kema oltat? Mirë bëri riri riri riri riri. Qar... qar të reja është kemi nga fronti yt? Nga fronti yt shtë reja kemi oltat fol I kemi dhën për momentin mm. I ke dhën gjitha pa? Ok. Be props for Carmen. <laughs> <laughs> Olt dimo su. Vamos a merzit. Se ne për shakaraj kemi këto gjëra. Po. Ed kemi si ujit mm -mm -mm. e pankut, këtu e vetmia vajzën në mision. Mundohem. Kjo është me shumë sportivitet, e gjitha e gjitha duhet marr me sportivitet. Ashtu e ka marr. Po. Ishte njëri që Punonte në një duxan këpucësh Në eventohuaj Duxan mm -hmm. gjigandi, madhë këpucësh Kështë e vajdo një grua atje Një grua ere shumë simpatike Por Kështë e venë shur fundin Letemi Dhe nën fundin Kishen e glizhuar pak pas taj me veshjen Kjo grua Edhe vap, edhe fresku, edhe E kemërë, si shpo Dhe Dhe um... <coughs> Kyhin që punon të adje, e kishte parë Nërsa kjo provon dhe këpuc Po E këthon dhe vind e vërdal, vind e vërdal Do në monde, do të ndimonde, do në do të ndimonde Po Në i moment uh, Edhe Tipi papër mbajtur Do të tënë Kësu edhe pak vulgar Po jo pak vulgar, për shumë vulgar mm -hmm. I tha, zdojnë tha Pllot me akullore Do të haja <laughs> po, po, po. Kjo Sigurisht që e revëltuar u largua në dyqanë i tha kafsh i tha <gjë> <Dhe iku. gjë> e shkët e kë buri saj dhe, dhe e vendosur kërkon dhe buri që buri dilë nga shpia të shkon dhe të bënde shermata i tha shkojnë thasë këshu këshu ma bëri në filan dyqanë e këthe shkojnë dhe rrien mbron dhe rin tim buri tha nasim njër edhe i tha kam tre ashtë syve i tha e para ti tha Vete kafen sepse nuk vihet fundi. Pam bashje. Kjo është vetë. E dyta. Ti ke qejta do të qputh këta. <laughs> dhe trena. E thajim u thajë shum akullore. Unë dua ta kruaj me to. <laughs> New radicals vin tani. You get what you give në kruvin e Mjesit. Ro flasim me Arietën mbas pak këtu në uh, Club e Femrë 104, miq dashur, për një nisim shumë bukur. ë uh, vetëm mbas disa minutash në Club e Femrë 104.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 Ora është 9:20 minuta fikse në Krybën e Mqjesit. Mirëmqyesje të gjithëmit që keni ardhur në program dhe tani un kam kënaqësinë që të më prezanton studio Aritha Dhimën, e cila është regjizore, aktore, uh, pjesë e studios aktrimit dhe public speaking iakt në Mirmqjes. Mirëmqjes. E gjithashtu uh, Laurent Geci është këtu me ne, ai një aktor i teatrit, siç do të më thoshe, më tepër i bazuar në Itali, aty ka punuar më shumë. Mistigardu Laurent ë Mirzak Ardor Arieda, ë shkënaisi që jam këtu në studio dhe Kësia. do të flasim pak për uh, festivalin Fantazio. Tani uh, un po em, em, kam sa informacion, po më lej këtu, uh, po doja të fjalën ty, Arieda, që na tregosh pak se çfarë është festivali Fantazio. Festivali Fantazio është një nga festivalet uh, më të famshme dhe më prestigjioze që i bëna regjizorët për të njerëmë të mira në tyre dhe për të njerëmë gjithë informacionin që mund të kenë marr gjatht të eksperiencës dhe karrierës tyre artistike duke qënë se është një festival këtë gëgjaj për qëndruar, përsa i përket pjesës o konceptit regjizorial, uh, duke përfshirë këtu të gjithë detajet, duke filluar nga teksti, mardhënja që regjizori ka me tekstin dhe pjesa e zëbërthimit ti, uh, mardhënja me aktorët, se si aktorët mund të drejtojshë për 15 dit me radhë, duke nëzirë një produkt uh, specifik të mirë, për të qënë gati për një konkurim, letë themi ndërë kont dhe pjesa me marrdhënieën me objektin që gjitha kjo bëhet për 15 ditë nuk është se diçka do jetë organizuar apo e mirë organizuar në mendjen e regjisorit më parë, por është gjithçka si thuaç mota mo aty. Mm. Është që... dhe dhe dhe një mënyrë për uh, si thuaç për për për të improvisuar, për për të për të krijuar aty nga vendi njëherë aty pa... nga vendi sepse festivali është kur themi ndërkombëtar ka disa vende të Europës që janë pjesë e këtij konkurimi dhe faza më e rëndësishme me sa kemi kuptuar ne deri tani dhe është goxha shumë delikate është faza e aplikimeve që vërtet regjisorët mund të aplikojnë edhe uh, mund të mund të kenë dëshirën për të shkuar por jo jo çdo kush mund të shkojë sepse uh, për zgjidhjet në bazë të një CV të caktuar, për në bazë të një uh, pjese artistike ose uh, karriere artistike mm. që ka pasur dhe uh, nuk është uh, nuk është e thjeshtë hyrja në festival mm -hmm. sepse janë vetëm 8 regjisor okay. që konkurrojnë. Atë uh, Laurent më që uh, se e uh, oh. di që ti ke ke njohë edhe në vitet e kaluara të, të festivalit mm -hmm. fantazis. Na tregova pak uh, ku organizohet gjeografikisht e kush kush janë kush janë këta njerëz që përziejdin kjo yuri ky institucion. Po, festivali zhvillohet në Trentun, Itali, është një qytet e vogël në veri të Italisë. Ati është uh, organizuar prej 17 vitve, viteve të shumë. Ka traditë të tokë, po? Ka një traditë gjatë mm. nga babaj i, i drejtorit uh, artistikë, që shumët Mirko Korradini. Uh, dëshira e ti për të të kryuar një, një festival regjie, pra që ishte... Dhe është nërëtvejt me të një tali përsa i përketë regjisë të teatritë. Mm dhe traditën po e vazdhon i biri, pra që është pikërisht mirë koha. ë ai është shumë i lidhur me këtë me këtë projekt ose dhe pse babai i tij nuk nuk jeton më, por dhe pse festivali është një gjë shumë e bukur, shumë e mirë organizuar dhe shumë familjare do të thosha. ë mm -hmm. pikërisht këtë doja të tregoja që festivali për vite është shumë profesional. ë ka edhe një pikpamje shumë humane. Mm -hmm. Ës organizohet çdo gjë si një familje e e madhe mm -hmm. ku tetë regjizorët e përzgjedhur ë marrin pjesë edhe e, drekojnë dhe darkojnë së bashku e, edhe në hotel janë të akomoduar gjithmonë bashk, bashkë. Kjo një eksperiencë së bashku dhe ndajnë me njëri tjetrin në këmbëvështrimat. Okej, okay, tani nga ana praktike. Ehm um, kush një uh, Festivali hapur për regjisorë ndryshëm. Dhe ka regjisorë që mund të jenë duke na dëgjuar në këtë moment. Dhe uroj që në të jenë duke na dëgjuar. Dhe më thon, "Ok, un jam Unmer me regji, me regji teatri, mm -hmm. e kam me shumë pasion. Çfarë mm -hmm. çfarë mund të bëj un, Arieta, për të konkurruar? Tani, për të, të bërë pjesë e festivalit Fantasio, e më shpresoj se do të na fitoj." Po, ne urojim që të ketë aplikantë dhe sidomos të ketë fitues. Ëh, uh, një informacion që është Fundit, në datën e kohë të fundit, sidomos javën e fundit, është në faqen e AIECT Studio dhe në faqen e Ministrisë së Kulturës, që aty janë të gjitha gjërat e detajuara, duke filluar nga datat e aplikimit edhe uh, gjithashtu duke përfshirë vet websajtin e faqes, që është www.festivalregjia.com. Aty janë të gjithë informacionet se çfarë është çfarë është bërë ndër vite në Festivali Fantazio, se çfarë duhet bëj aplikanti dhe se si do, do të thonë çdo gjë mm -hmm. e ke është, është e shpjeguar online dhe thjesht aplikimi bëhet online. Okej. Okay. Edhe një adresën për për të tashë okay. e dëgjojnë? www.festivalregjia.com. Okej. Gjithashtu në faqen tuaj të AIET ose të faqen e Ministris mund të gjeni uh, mund të gjeni uh, lidhje që i çojnë atje. Uh, thjesht, dëshira jonë është që të kjetë aplikant, duke i qënë se ne këtu jemi pak të kufizuar të këpjesa e festivaleve, të këti loj festivali, sepse festivali këtu ka shumë, sidomos për monodramë, regji, aktore, të tjera, të tjera, ka angazhime, uh -huh. por kjo loj festivali, për regjizorët është vërtet një sfidë, personale, është sfidë me të tjerët dhe pastaj fillon sfida ndërkombëtare. Çani bën kaqç veçantë uh, Fantazën. Mënyra më më tregova pak për këtë mënyrën e e, e përzjedhjes. Në fillim fare, domethënë, këta dërgojnë si vit uh, po themi kurrikulën e vet, edhe gjërat që kanë bërë në të kaluarën mm. dhe kanë një sit që që përzjedh. Oh. Dhe dhe një pjesë e tyre le themi, kalojnë këtë fazën e parë. Oh. Çfarë ndodh pastaj? Pasi ke kaluar fazën e parë që je përzgjedhur pa. në pastaj shkohet në Trento. Ëh. Mm -hmm. Edhe aty të gjithë bashkë ë uh, marrin tekstin në të cilin do punojnë. Dhe pastaj mbas tekstit, vetë festivali ose vetë organizatorët kanë uh, se kanë dispozicion të të gjithë regjisorëve, kanë uh, të gjithë rekuizitën që regjisorve i duhet, kanë aktorët, kanë ambientet e provave dhe pastaj gjithçka fillon aty. Ëh. Mm -hmm. Laurent, kjo është e veçantë që uh, siç po thotë Darieta Aktorët, regjisorët marrin tekstin. Domethën ka vetëm një tekst. Pikërisht, për të pra, gjithë regjisorët kanë vetëm një tekst, edhe mm. për të gjithë uh, rekuizita kuriozore janë uh, janë 15 minuta në skenë. Pra çdo regjisor ka një kohë të caktuar prej 15 minutash me të njëjtin tekst. Pra kjo është dhe e bukuria që të, uh, regjizori shikon uh, edhe regjizori por edhe edhe publiku shikon të njëjtën shfaqje. Mm -hmm. 8 herë, do të përgjithën 8 në finale 8 herë uh, dhe mm -hmm. finalja uh, përbëdë në dynet mm -hmm. uh, Këshu që 4 regjizorën në të në partë dhe 4 regjizorën në të në dytë uh, pik Pikërisht e, e bukura e regjiz dhe këti arti është pikërisht kjojshë Dhe pse të të kështë është i njejtë Dhe pse janë 15 minuta shfaqet Unë mm -hmm. që i kam parë, kam asistuar, janë komplet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në ndryshme njëre nga tjetë rast. Qasit regjizoriales Pikerisht. gjithjet që mund javi. Pikërisht, mm -hmm. pa. Kjo është edhe interesant, dhe gjithonë, dhe sa mënyra ka për të ndrytuar një... Fatë i Miri Laurenti të është që ka bërë nëndërmjetësimin me dis uh, Italisë dhe Shqipërisë në këtë rast mm. dhe gjithashtu është edhe aktor i atyre shfaqeve që bëhen atje jo që për këtë pjesë mund të flasë shumë më mirë se si drejtojnë regjisorët atje. Po un kam qenë kaluar, kam kam marr pjesë. Ë, dua të të pyes, sa do të thotë që janë janë pozëmi trupa aktorësh duke i ndarë për secilin shfaqje veç e veç. Ja, Jan 8 trupa të ndryshme apo aktorët mund të marrin pjesë në shfaqjet e, e dy apo tre regjisorëve? Jo, jo, e, aktorët janë të caktuar të ndarë për, për mm. secilin regjisor. ë Mënyra se si ndahen aktorët varion nga një vit në vitin tjetër në bazë se si do vendosi juria dhe stafi organizues në por vitin që isha unë për shembull ishte hidhe një short ku regjizori mund punonte nga katër deri në një aktor. Ëh. Mm -hmm. Pra ndodhi u hodh një short dhe ndodhi që regjisorët ju caktuan aktorët për katë. Mm -hmm. Për shembull fituesi kishte vetëm një aktor dhe bëri një monolog me pjesën që kishte dhe Në gjoftëim. Ja doni ashtu. Kjo është um, shumë sfidë, blendi, <laughs> por regjisorët kjo është një, sepse ka raste që edhe bllokohesh artistikisht, nuk di çfarë të bësh, çfarë të bëjon me një aktor, çfarë të bëjon me një letër në në skenë. Kështu. Po, domethënë nga nga këto hallë, pastaj mund të dalin zgjidhje të bukura, që dalin vërtet kryevepra. Po, por për sa u përket datave, domon e di që është tani koha ende për regjisor që t'aplikojnë ë uh, jemi në kohë kur kur kur dalin fituesit e parë dhe po themin kur organizohet ai udhtim në Trento e vajtat e gjitha data e data e fundit e aplikimeve është data 5 shtator ora 00 mm -hmm. <laughs> dhe pastaj mbas përzgjedhjes së par uh, normalisht fituesi shkojnë atje në 10:00 Kështu që për pjesën ja, e Në kuptova. Domethënë festivali vetë Festivali është... është në dhjetor, okay. por e rëndësishme është të kapim fazën e aplikimeve që është data 5 shtator. Mm -hmm. Duhet të specifikojë që faza e parë është ë përzgjedhja e, e regjisorëve, pastaj është një intervist në Skype me e, organizatorët e festivalit, ku aty zgjidhet fituesi që shkon në, në Trento dhe është është automatikisht në në në festival. E ja, kuptoj. Pra, pra pasi ë tëm çuar të gjithë këto aplikime. Ata do të bëjnë telefonata ose këto sugjerojnë telefonata në video konferencë apo po, me Skype, me secilin prej uh, regjisorëve që, që janë përzierë. Dhe prej këtyre të përzierurve, pastaj njëri do të shkojë që të përfaqësojë Po themi, vetën e ti në datëparë dhe Shqiprinë pasaj... Po, jo, në fillim ishtë bëhe në rangë ndërkomtarë, pra mm -hmm. kjo është përfaqësus e Shqipristë pasaj, se cili kushtë të dojë të prezentoj vetën, mm -hmm. <laughs> ka dhe egoistë të tjilë për shumë. <laughs> Shumir, um, atëhere ju e të gjuhat, është dada 5-7 orë, deri atëhere mund të shkonit e faqëja iaktis, faqëja ministris, dhe faqëja festival Regia.com. Uh, për të, të bërë aplikime të të uh, e Aritha Dima, faleminderit Laren Gjeci ishë në uh, këtu bëne Jore shumë sukses Faleminderit Këtë e mbas fan kërinem që se James Baitel Këndoj Best Fake Smile Tani ora është 9.31 minuta I vjeni me Kale FM Your best fake smile don't have to stay Come with everybody up on her floor She won't the sun in her eyes but all she gets is ignored She used to point and out and get it over But now she's stiff and trying to carry the weight She's sweating under the lights now she's beginning to crack Oh no you don't have to wear your best big smile So now she gets a bit worse. She thinks her run and pain and pride the decor. She empties all the tip jars and won't get back with you lords. I slide the window with two fingers to show you. She lifts her head I'm just a blur of smoke. She doesn't have to look back to know what she's got to go. dës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i par fiton një dhuratë. ora 7:00 dhe 10:00 në klubin e mëmëjesit, në Club Fem, në 100.4. Dhe tani? Hi, hi. Ai e dini se, e dini se. Dhe tani! Ai e dini se, më yeri në klubin e mëmëjesit. Zëhet mënyra për të djegur më shumë kalori gjatë ditës mgrihuni nga gjumi dhe djersisni. Nëse ju e dini se e keni kohën të kufizuar për të shkuar në palestrë në mëgjes, vendosën e një alarmin tuaj 15 minuta më herët se orari zakon shë mizgjimit dhe u shtrohune në shtëpi. Mjafton që të djersitemi dhe më pas bëni një dusht para se të njistej ditën tuaj. Mba një temperaturën e dhomës të ftohtë. Ullë një pak temperaturën e kondicionerit tuaj për të djegur më shumë i ndyrë, Bajtja e temperaturës më ullët se zakonisht në shtëpi, mund të rrisë i ndyrën e trupi tuaj dheri në 20%. Kur i ndyre aktivizohet nga temperaturat eftokta, a jo djetë kalori për të ndihmuar trupin tuaj të i shëndrojnë graut, madje edhe kur ju thjeshtë në ndroni ullur. Ullur një në dy sheme Kur shikoni televizor dhe ju do të diqni më shumë kalori se sa po shëndruat shtrirë në shtratë, Kër ju uleni në dysheme, mund s'kujtuaj dhe tyrojnë t'ju mbështesin dhe të punojnë më shumë për të qëndruar lartë. Ndalon një së bëri shumë dhe tyra një kosishtë. Mbaj një sendet u shimore një e nga një në mënyrë që të bëni më shumë hapa, ditë shkaj që normalisht ju mund t'a bëni për 2 minuta, zgjateni dhe bëheni për 10 minuta, dishni 89 kalori më shumë. Përtyp një qëmqakiz, bëjë një rethorës 15 dhe do të ndalon një dërshiren për shqeqerna. Përtyp sit e qëmqakizit në një studim të Universitetit e Ishulit Road, dishnin nga 5-8% më shumë kalori se ata që nuk përtypin qëmqakiz. Studuesit thonë se kjo gjithashtu mund t'ju ndihmoj të konsumoni 68 kalori më pak në dit. Bë një pun dëtësore. Punët sot kërkojnë më pak përpjegi fizike se sa 50 vjet më parë. Ne djegim rreth 100 kalori më pak gjdo ditë se sa 50 vjetë më parë, përpishunit të dish një kalori duke bërdetyra manuale. Për shembul, fotokopionit dokumentet sepse argjonit 12 kalori, pastroni vazone luleve dhe u isni lulet sepse argjonit 15 kalori, dhe qëndroni në këmë dërsa pristit dikë, pasi argjonit 18 kalori. Lërë një telefonin të jubesdis. Lërë një alarmin e telefonit uaj të bjerë gjdo 30 minuta si një kujtes për të zgjuar nga gjumit. Mbani një shishe me ujë gjysmë të mbushur. Mbani një shishe të madhe uji, por mbusheni vetëm gjysmën e saj. Në këtë mënyrë, ju do të duhet të shtoni ujë në shishe vazhdimisht, do të thotë se jeni duke lëvizur edhe më shpesh. Shtojini gjithmonë 5 minuta më shumë ushtrimeve tuaja. Nëse ju jeni duke ushtruar në pistën e vrapimit apo në natyrë, kur të jeni në përfundim, shtoni edhe 5 minuta. Mund të digjni 100 kalorish tës. Ngrini pesha nëse ushtroheni në palestër. Studuesit në shkollën e shëndetit publik në Boston gjetën se njerëzit të cilët bënë 20 minuta ushtrime force, djegën më shumë kalori dhe udhopthuan më shpejt se të tjerët. This is Club FM 100.4. Mgjesi, oh. mi qësë këni ardhë Lina, më mi Ishtë këngë nga ditës? Oj, oj, oj, këngë nga ditës në kluinë mgjesit në valet e klab e femë në në njënë të kallatër Mishda shur kemi këngë ditë këtu, jo shaka dhe ka fituar Lina Lina Pes, dyrë, trej, në baron numri fito një lule nga bota lule. Lina Lina Asi vëse me mata Aj, se që pegu Aj, aj, se që të... pegu Okej, okay, ëmë um, Tani, D kemi qëtër se Mëmm mm -hmm. Në thot e lvisi, njështat dy mbaro numri fiton dy bileta për në Sineplex Ja, është e vërtet Sepse uh, emri këtyre kalorësve rusë mishnashur që vjen nga fjalla Turkë që aventurierë është kozak Kozakët Dhe tani nga gjermanishtja një pyriti për ju Si prezentohen në gjermanisht Zotëri dhe zonj Apo zonj dhe zotëri Wow Aha Shpetë shpetë, kush mi tërgonë? I parë do të fidoj, dy bileta në... Uh, për të parë, filmin e sëpremtes, filmat e sëpremtes, premier në Cineplex. 0, 6, 7, 27, 22, 22, Zotëri dhe Zonjë në Gjermanisht, apo Zonjë dhe Zotëri. Si të dëshironi ju? Tare i era. Um, 9, 24 minuta, këto mende të mishtashur, Një tjetër emision, ikon shpejt uh, Olta, me i që rafjala, Olta s'na ka treguar se si dojet moti isa esot Ma e pëqik alë tin Ma e pëqik alë tin Se i kam këtu poshë mm. Olta me motin, mi qdashur Ja, një sekundë E din qik sot. Sot në 24, 24 gradë është në këto momente 33 dhe jetë maksimalia për sot dhe vetëm 2% Ma. e shansët për shik Nuk piko oh, farë, farë, farë 33 me larta sot mishdashur 33 mm. e themi, marshala Dhe 15 me ulta Porë, 15 është më gjesë dhe në dark 15 varur të me thënë Faleminderit dolta. 15 në mëngjes dhe në darkë. Dhe natës alpin. Sa fjalën termometri varur në mur. Ba. Ba. Mir, Fëlluta, po. Mir faleminderit dolta. Po sot që drekës solta 33 shumë. Ngria, dhe, 33. Ngriez, 33. Mirë, jo okay. keq. Jo, zgjuçet. Piçet. Urdo? Piçet, piçet. Ah. Jo zgjuçet, piçet. Piçet. Piçet. Dhe kur e thërës 3-10 shko në ashtë Pire viru pire Pire nga 5-10 Qa keni nëjë planë për sot? Dërë nga ora 2 jam këtu Dërë nga ora 2 Pas të e të të të të të buket Të fle pak gjumë <laughs> <laughs> Të hash buket të fle Shumirë, shumirë njoh. Shkoj që shumë, një orë gjumë Po Nësëm e sëmbytur po Po nësëm darë gë gjumë oh, Po përse? Nëshë përshë vërë gjimi Ndë është dy... përshë regjimi Në dy ka fjedur, bro Mërë të dhe ke? Pa Hi. Në dy ka fjedur dhe dhe dhe në dy Shpër të të keshë qënë duke u knajshur? Uh -huh. hmm? Knajshur se... Oh, oh. Me 33 grad <laughs> E shot u udës që duhet informojt i gjithë Po, informojt i gjithë Fitues që mm. kanë dalë deri tani Që duhet paraqiden të ejnë të në më një mjetë identifikimi Ose qdo të ejnë të me një mjetë identifikimi Pra në zyrat të koha Për kora. dhite me radhë, njështë daqë gemi kërkuar që të finit të premteve Por të qërat pëndryshojnë me shpejtësin në radion Kleve Fem tani e tuti e të ejnë <laughs> të ve E shtakimi unë të ejnë të ve 14 dhe e të ejnë t Derin urdhron 14 71 herë시 -si, për shkakun. Le të vinë altin. Do vinë do presin altin. Do presin 3-4 orë. Nuk ka gjë. <laughs> do presen. <laughs> <Olten>. Holton. <laughs> Mbaroi jona, ama në 14:00 grejona mos. Mos më juaj me sende. Okay. Mos më juaj me sende zyre. Prau, se kam shumë nat kur më juaj me sende, sende ljudem, zyre. Te lidh ai është ai i qartë. Urdhro. Ai është ai i qartë. Në mëmit identifikohuës me vetën. Po. <laughs> A de, de, de, de, një Edhe një tjetër një oftim në Radio Nklam FM Bi mënyrën se kur të të finë digjuësit Digjuësit tani duhet të finë të, të ejnteve në, oh. orë në orën 4 mëdhjet, dhe në orën 6 mëdhjet, 0-0 Më fali 8 mëdhjet, 0-0 Më fali, atër dhe njërë orëta Nga ora 4 mëdhjet, dhe në orën 8 mëdhjet Tot e inte. Me mjet identifikimi me vete. Ju duam shumë. Dhe dëshmi penaliteti. <laughs> <laughs> do të keni, do të keni ato të syve, çfarë bën sy të veshur nga ambulancat e lagjës. Çu të veshët miq, dashun mos harroni dëshmi penaliteti, dëshmi. Ndërsa ndërsa miqtan të vinë çdo ditë në stor që duafta. Pa certifikat, fa... <laughs> po. Mishte mi e kanë thënën Të, të altinit të martën Mishte oa qëjmë në shpidur atët <laughs> Mirë um, Këthejnë vaspa këllu në mqizit Pak publisitet a ni Kër të vim mishte Ollë ta Sëpërkat Sëpërkat <laughs> Ora është të një nënte, 55 minuta e 38 sekonda, mi qdashur në krybin e mëgjesit. Mi mëgjesit nga unë Blendi, nga Altini Olta. Altini, mi mëgjesit. Mi <laughs> mëgjes nga unë Olta. Ve nga Altini, pa me radhi, Lutë. Altini, ladies first, Altini. Altin. Atere, në Gjermanisht, Herr und Frau Frau Aha Ës hat sagt Herr und Frau Ës elda fituese 355 i mbronumri fiton 2 bileta për në Sinéplex. Ne damen und Herren, von dieser super po. Herr fra, und Frau und Frauësta për gjesa aktës që kemi këtu. Mhm. Uh -huh. Bravo edhe një herë, kush ishte? Elda. Elda të lumt. Elda e panjor, gjithashtu. Elda. Nuk e di, duhet të bëj saltin. Me çfarë mbronumri? Jo, ja, asun se një. 355. 355 Elda të lumt. Orkestra Zaimi është në studion ngjitur me dashur Gati për programin e saj Music Box në Klave Fem Zoomges nga ora 10 deri në mesditë me më të mirat e muzikës pop dhe chartet apo Pot, klasifikimet të... siç i njihin ndryshe. Mm, Ëh sot është USA. Yes. Top 5 USA. Po do të qëndronën më nërgesën për të marrë veç tira Dhe janë 15 mëtë mira në Shtetë bashkuartë Amerikës Në esër në Britaninë e madhe E këshu me radhë Italië, Australië Dhe ishin 15 uh, mëtë mira në Klab FM Në 104 Kështu allë da në imë marak Marak të shkret Në imë marak të shkret Jo, ja, nuk e Mirë, do i lëmë me kash Këtu në klubin e mqizit Do e mbyllim për uh, dit në sot Në takojmë i sërish në esë un Blendi, kjo Olta dhe ky Altini. Po. Do të kemi këtu për nesur, programin e nesërm, po. E fundit për sot është nga Drake, ë uh, One Dance, me fundit. Kjo është që do të luajmë. Mir Mbenci. Oravit, Jona melejmet, main hero, gësa me Music Box. Tja, on ba anime Club FM. Got a Hennessy in my hand. One more time but I go higher powers taking a hold on me I need a one dance got a hand in my end one more time but I go higher powers taking a hold on me Baby I like you so Strength and guidance all that I'm wishing for my friends nobody makes it for my end To bust up the past is science you know you got to stick by me as soon as you see the text reply me i don't wanna spend entire Friday we got no time and that's why i need a one dance got a chance in my end one more time but i go higher powers taking off no, hold on me i need a one dance got a chance in my end one more time but i go higher powers taking off no, hold on I was taking a hold on me I ain't need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time, but I go Higher powers taking a hold on me